Бріджертони, Джулія Квін, Віконт, який мене кохав. Розділ восьмий. Як знає будь-який читач, який регулярно читає цю колонку, у Лондоні є дві партії, які завжди налаштовані вкрай вороже одна до одної. Амбітні мамці та закоренілі холостяки. У обідних матусь є доньки, що досягли шлюбного віку. Затяті холостяки не хочуть вибирати собі дружину. Конфлікт між ними має бути зрозумілим навіть для тих, у кого працює половина мозку, або іншими словами, приблизно половина читачів вашої авторки. Ваша авторка не удостоїлася чисті споглядати список гостей далекого заміського будинку Леді Бріджертон, але повідомляє дорогого читача, що її джерела вказують на те, що майже кожна прийнятна молода леді, яка досягла шлюбного віку, приїде в Кент наступного тижня це не дивує нікого. Леді Бріджертон ніколи не робила таємниці з її бажання бачити своїх синів сприятливо одруженими. Це бажання зробило її улюбленецею амбіційних матусь, які у розпачі вважають, що брати Бріджертони є найгіршим типом закоренілих холостяків. Якщо довіритися книгам Парі, то принаймні для одного з братів Бріджертонів весільні дзвіночки задзвенять цього року. Хоча це і завдає біль вашій авторці, але їй доведеться погодитися із книгами парі. Ці книги всі написані чоловіками і таким чином безнадійно зіпсовані і приєднатися до передбачення. У Леді Бріджертон скоро з'явиться невістка. Але хто вона і за якого із братів вийде заміж? Ох, любий читачу, все ще тільки припускається. Світська хроніка Леді Уїсселдаун, 27 квітня 1814 року. Через тиждень Ентоні був у Кенті, у своєму особистому кабінеті, чекаючи початку прийому в заміському будинку матері. Він переглянув список гостей. Не було жодних сумнівів у тому, що його мати вирішила влаштувати цей прийом з однією єдиною метою. І це була мета змусити одружитися одного з її синів, переважно його Обрігол, Гол, спадкове земельне володіння Бріджертонів, буде заповнений до країв прийнятними молодими леді шлюбного віку, одна прекрасніша за іншу і, напевно, ще більш пустоголовими, ніж минулого разу. Для збільшення чисельності леді його мати навіть запросила кілька молодих джентльменів, але, звичайно, всі з них були менш багаті, менш красиві і менш знатні, ніж її сини. І до того ж, лише деякі з них були неодруженими. Ніхто, подумав Ентоні з жалем, не впізнає усіх цих тонкощів та хитрощів його матері. Особливо тоді, коли вони впливають на благополуччя у її розумінні її дітей. Він не здивувався, коли побачив, що запрошення було розширено місіс Шеффілд. Його мати кілька разів останнім часом згадувала, як їй сподобалася місіс Шеффілд. І він був змушений кілька разів слухати її теорію – у добрих батьків бувають тільки добрі діти. І він не міг не розуміти, що це могло означати. Він навіть відчув певне задоволення, побачивши ім'я двіни у списку. Він прагнув цього і отримав це. Він відчув невелике занепокоєння з приводу Кейт. Але воно здавалося незначним порівняно з труднощами підшукування іншої нареченої, яку Ентоні не хотів обирати. Як тільки Ентоні прийняв рішення – у даному випадку одружитися він не бачив причини необхідності зволікання через догляд. Зволікання потрібно було тим, хто ще довго мав намір жити. Ентоні примудрявся уникати весільних дзвіночків у майже десятиліття, але тепер, коли він вирішив одружитися і вибрав наречену, не було жодного сенсу у цій затримці. Одружитися, завести дітей та померти. Таке життя благородного англійського дворянина, навіть того, чий батько та дядько несподівано померли у віці 38 та 34 років, відповідно. Ставало ясно, усе, що він міг зробити у даному випадку, це лише намагатися уникати Кейт Шеффілд. Також, ймовірно, усе ж таки варто було вибачитися перед нею. Це було зовсім нелегко, оскільки йому не хотілося принижуватися перед цією жінкою але останнім часом, ледве чутний шепіт його совісті, перетворився буквально на ревище. Він знав, що принаймні вона заслужила слова «мені шкода». Вона, мабуть, заслуговувала на набагато більше, але йому не хотілося замислюватися над цим. Не варто говорити про те, що якщо він не піде і не вибачиться перед нею, то союз між ним та Єдвіною буде можливий тільки через її труп. Зараз був саме час діяти. І якби на світі було лише одне романтичне місце, ним неодмінно був би Обрігол. Побудований на початку XVII століття жовтого теплого каменю, він зручно розташовувався на зеленому лужку, оточений 60 акрами парку, 10 із яких були квітучими садами. Пізніше влітку виростуть троянди, а зараз земля була вкрита килимами з гіацинтів та блискучих тюльпанів, які його мати замовляла з Голландії. Ентоні уважно подивився у вікно, де старезні в'язи велично росли довкола будинку. Вони закривали будинок, і йому подобалося думати, що цей будинок був частиною навколишньої природи і пам'ятником багатству, становищу та владі. Він згадав кілька водойм, струмків, безліч пагорбів, кожен із його власними спогадами дитинства. і Його батька. Ентоні заплющив очі і зітхнув на повні груди. Він любив приїздити до Обрігол. Але знайомі місця та запахи нагадували йому батька настільки яскраво, що це було майже болісно. Навіть зараз, коли минуло 12 років після смерті Едмонда Бріджертона, Ентоні все ще очікував побачити його появу із криками радості одного з молодших Бріджертонів, який їхав на батьку. Ця картина, що з'явилася у його уяві, змусила його посміхнутися. Дитина на плечах батька могла бути і хлопчиком, і дівчинкою, Батько не робив різниці між своїми дітьми, але незалежно від того, хто займав бажане місце на вершині світу, їх завжди переслідували крики няньки, яка вимагала припинити це неподобство і стверджувала, що місце дитини у дитячій, а не на батьковій шиї. «Ох, тату!» – прошепотів Ентоні, дивлячись на портрет Едмунда Бріджертона, який висів над коменом. «Як же мені хоча б наблизитися до твоїх здобутків?» Батькові легко вдавалося керувати життям всього сімейства з любов'ю і сміхом, з усім тим, що так часто не було в житті звичайного аристократа. Ентоні, відвернувшись від портрета батька, підійшов до вікна і подивився, як до будинку прибувають різні екіпажі. О півдні потік екіпажів майже не переривався, і кожен екіпаж ніс нову молоду леді, очі якої щасливо блищали – бо саме вона отримала таке бажане запрошення з боку Леді Бріджертон. Леді Бріджертон нечасто влаштовувала прийоми у своєму заміському будинку. Коли це траплялося, це завжди була головна подія сезону. Варто сказати, що після смерті Едмонда довгий час ніхто з Бріджертонів не приїжджав до Обрігол. Ентоні припускав, що його мати, які він не може винести, пов'язаних із цим будинком спогадів, у молодших Бріджертонів було трошки спогадів про це місце, тим більше, що незабаром вони переїхали жити до Лондона. Вони, звичайно, не пам'ятають довгих прогулянок по полях, риболовлі, будиночка на дереві та багатьох інших речей. Гіацинта, який зараз лише одинадцять, так і не впізнала люблячих рук батька. Ентоні як міг намагався замінити їй батька, але знав, що він лише жалюгідна його подоба. З важким зітханням Ентоні, вставши навпроти вікна, намагався вирішити, чи хочеться йому пити віскі чи ні. Він, ні про що не думаючи, дивився вдалечінь, коли на очі йому потрапив екіпаж, набагато пошарпаніший, ніж ті, що проїжджали до цього. Не те, щоб він був зовсім старим і нікчемним. На вигляд він був міцним і добротно зробленим, просто йому не вистачало блиску та позолочених прикрас, які були на інших екіпажах. Він так само тряся й підстрибував, що навряд чи всередині там було дуже комфортно. Це Шефілди, зрозумів Ентоні. Всі інші у списку гостей були сім'ями з достатнім добробутом. Лише Шефілди були змушені найняти собі екіпаж на сезон. Він переконався в цьому остаточно, коли до екіпажу кинувся лакей Бріджертонів, одягнений у чорно синю ліврею, із відкритих дверей з'явилася і двіна Шефілд, яка виглядала чудовим маренням у своїй блідо-жовтій дорожній сукні та відповідному капелюсі. Ентоні був досить близько, щоб розглянути її обличчя, але його досить легко уявити. Її щічки мають бути м'які та ніжні, а у витончених очах відбивається безхмарне небо. Наступною вийшла Місіс Шеффілд. Коли вона стала поряд із Едвіною, він зрозумів, як добре вони нагадують одна одну. Вони були однаково витончені і мініатюрні. Коли говорили, однаково поводилися, однаково схиляли голову. Ентоні подумав, що краса Ідвіни не повинна зникнути. Це хороша риса в дружині. Хоча він кинув швидкий погляд на портрет батька. Він не зможе побачити її стару. І зрештою з екіпажу вийшла Кейт. Ентоні зрозумів, що він несподівано затримав подих. Вона не рухалася, як Мері та Ідвіна. Вони витончено опиралися на руку лакея аристократично вигинаючи за п'ястя іншої. Кейт з іншого боку фактично сама зістрибнула з екіпажу на землю, не чекаючи на допомогу Лакея. Як тільки вона опинилася на землі, вона підвела обличчя і пильно подивилася на обріхол. Все в ній було пряме, і Ентоні не сумнівався, якби він близько зазирнув у її очі, то побачив би таку крайню рішучість. Правда, коли вона побачить його, вони, напевно, заповняться зневагою та ненавистю. Це було саме те, чого він заслуговував. Джентльмен не повинен поводитися з Леді так, як він поводився із Кейт Шеффілд, і сподіватися на її прихильність. Кейт повернулася до Мері та Едвіни і щось сказала їм, змусивши Едвіну весело розсміятися, а Мері поблажливо посміхнутися. Ентоні зрозумів, що він не часто бачив їх трьох разом. Вони виглядали справжнім сімейством. Теплота та любов були помітні на їхніх обличчях, коли вони розмовляли одна з одною. Це було особливо чарівно з огляду на той факт, що Мері не доводилася матір'ю Кейт. У нього були деякі бажання, які, як він зрозумів, сильніші за зобов'язання крові, хоча їм не повинно бути місця в його житті. І обличчя його дружини за вуаллю у його уяві чомусь не нагадувало Едвіну Шеффілд. Кейт очікувала, що Обрій Холл справить на неї велике враження. Але не очікувала, що вона так сильно зачарується цим будинком. Ох, це було набагато більше, ніж вона звикла називати будинком. Цей заміський маєток більше був схожий на якийсь середньовічний замок посеред зеленого пейзажу. Обріхол Холл здавався зручним, хоча це було непридатне слово для будинку, що складався з 50 кімнат. Але його химерні вежі та бійниці – Робили його схожим на будинок і сказки, особливо півдні, коли сонце надавало його жовтим каменям червонуватий відблиск. У обріголу не було нічого суворого і великого, і Кейт це відразу сподобалося. «Хіба це не чудово?» – прошепотіла Едвіна. Кейт кивнула головою. «Досить чудово, щоб винести цілий тиждень тут у компанії цієї жахливої людини». Едвіна засміялася, мері щось пробурчала – але навіть Мері поблажливо посміхнулася. «Ви не повинні так говорити, Кейт!» «Ніколи не знаєш, хто може тебе почути, і тим більше погано так говорити про нашого господаря», промовила Мері, кинувши швидкий погляд на Лакея, який пішов розвантажувати їхній багаж. «Не хвилюйся, він не почув мене», – відповіла Кейт. «І крім того, я думала про нашу господиню Ладі Бріджертон. Вона ж надіслала запрошення?» «Віконт володіє цим будинком», – заперечила Мері. «Дуже добре», – голосно сказала Кейт, драматично махнувши рукою в бік обріхола. «Коли я увійду в цей благословенний дім, я не відчую нічого, крім солодощів та легкості». Едвіна пирхнула. «Це буде цікаво подивитись». Мері подивилася на Кейт з коса. «Поняття «легкощів» та «солодощів» має відноситися також до садів». Кейт усміхнулася. «Гаразд, гаразд, Мері, я буду добре поводитися, я обіцяю». «Ти краще уникай зустрічі з Віконтом». «Я постараюся», – пообіцяла Кейт. Вона мала намір уникати його так довго, як він уникатиме Едвіну. Лакейт з'явився біля них. «Якщо ви пройдете всередину, він зробив витончений жест у бік будинку. Леді Бріджертон зможе привітати вас». Троє Шеффілд негайно повернулися і попрямували до передніх дверей. Вони не поспішаючи підходили до будинку, і тут Едвіна повернулася до Кейт із шкідливою усмішкою і прошепотіла: "Солодощі та легкість починаються тут, сестро". "Якби ми не були на людях", пробурмотіла Кейт. "Мені довелося б стукнути тебе". Леді Бріджертон була у передпокої та зустрічала гостей. Кейт встигла помітити з підниці попередніх гостей, що зникли за поворотом сходів. "Місіс Шеффілд", сказала леді Бріджертон, прямуючи до них. «Як чудово знову побачити вас!» «І міс Шеффілд!» – додала вона, повернувшись до Кейт. «Я рада, що ви змогли приєднатися до нас». «Дуже люб'язно з вашого боку було запросити нас!» – відповіла Кейт. «Це задоволення! Залишити місто хоча б на тиждень!» «Ви сільська дівчина, правда?» – усміхнулася леді Бріджертон. «Я боюся, що саме так. Лондон, звичайно, захоплююче місто, і неодмінно варто його відвідати». «Але я віддаю перевагу зеленим полям і свіжому повітрю сільської місцевості». «Мій син майже так само думає, як ви», – сказала Леді Бріджертон. «Він, звичайно, проводить у місті багато часу, але як мати я знаю свого сина». «Віконта?» – запитала Кейт. «Він здавався таким гульвісою, а природне місце існування гульвіси – місто, і чим більше, тим краще». «Так, Ентоні, ми жили тут майже увесь час, коли він був маленьким». «Ми, звичайно, їздили до Лондона під час сезону, тому що я люблю відвідувати бали та прийоми. Але жили в Лондоні не більше кількох тижнів. Тільки після смерті мого чоловіка ми перенесли нашу основну резиденцію звідси до міста. Я шкодую про вашу втрату», – сказала Кейт. Віконтеса повернулася до неї із задумливим виразом обличчя. «Дуже приємно чути від вас. Він пішов багато років тому, але все ще сумую за ним майже щодня». Кейт відчула грудку в горлі. Вона добре пам'ятала, як Мері та батько любили одне одного. І згадала, що її справжня мати, як казали, теж його любила. Несподівано вона відчула себе дуже сумно. У Мері був її померлий чоловік, і у віконтеси теж, і, і можливо їй стало сумно найбільше тому, що вона ніколи не дізнається, яке це щастя мати справжнє кохання. Я зараз, мабуть, розплачусь, несподівано сказала леді Бріджертон і посміхаючись, обернулася до Мері. Я нарешті побачу вашу другу дочку, яку досі не бачила. Не бачили? здивовано запитала Мері. Я думала, ви неодмінно повинні були бачити її на якомусь прийомі. На жаль, двіна була не в змозі відвідати ваш музичний вечір. Я, звичайно, здалеку бачила вас, сказала леді Бріджертон, сліпуче посміхнувшись двіні. Кейт не могла не помітити, як Леді Бріджертон поставилася до Едвіни. Не було жодних сумнівів, вона вирішила, що Едвіна буде чудовим доповненням до її сімейства. Після кількох хвилин люб'язної балаканини Леді Бріджертон запропонувала їм чай, у той час, як їхній багаж рознесуть по кімнатах. Але вони ввічливо відмовилися, оскільки Мері втомилася і хотіла якнайшвидше лягти в ліжко. «Як забажаєте», – сказала леді Бріджертон, подаючи сигнали покоївці. «Роза відведе вас до ваших кімнат. Обід буде о восьмій. Чи можу я ще щось зробити для вас, перш ніж ви підете до своїх кімнат?» Мені та Йдвіна похитали головами, і Кейт уже хотіла наслідувати їхньому прикладові, але в останню секунду випалила. «Можна я поставлю вам питання?» Леді Бріджертон тепло посміхнулася. «Звичайно. Я помітила, коли ми проїжджали великі квіткові сади». «Чи не могла б я оглянути їх? Ви також садівник?» – запитала Леді Бріджертон. «Не дуже гарний», – відповіла Кейт, – «але я в захваті від квітів, в яких видно рука експерта», – Леді Бріджертон почервоніла. «Я буду тільки щаслива, якщо ви дослідите мої сади. Вони моя гордість і радість. Я зараз зовсім трохи слідкую за ними, але коли Едмунд був живий, вона замовкла і прочистила горло». І хотіла сказати, коли я багато часу проводила з ними, у мене руки були полікоть у багнюці, і це приводило мою маті розказ. «І садівника теж, я думаю», – з усмішкою сказала Кейт. Леді Бріджертон засміялася. «Так, справді, він страшенно сердився. Завжди казав, що єдина річ, яку жінки знають про квіти, це те, що їх подарують їм. Але він так багато знав про квіти та рослини. Чим ви можете собі уявити? Тож я вчилася терпіти його». А він навчився терпіти вас. Леді Бріджертон посміхнулася. Ні, він так і продовжував насилу мене переносити. Але мене це не зупиняло. Кейт інстинктивно тепло посміхнулася до цієї жінки. Але не стану вас більше затримувати. Дозвольте рузі відвести вас до ваших кімнат і освоюйтеся там. І міс Шеффілд, вона звернулася до Кейт. Якщо ви хочете, я пізніше цього тижня покажу вам мої сади. «Я боюся, я зараз буду надто занята привітанням своїх гостей, але пізніше я буду щаслива провести свій час із вами. Я цього дуже хочу. Велике спасибі», – відповіла Кейт. Потім вона разом з мері та і двіною пішла за покоївкою вгору сходами. Ентоні з'явився через трохи прочинені двері і підійшов до матері. «Це Шеффілди? Ти їх привітала?» – спитав він, добре знаючи, що це так. Але його кабінет був занадто далеко, щоб почути розмову чотирьох жінок – тому він вирішив, що це був простий обмін люб'язностей. «Так, справді, це були Шефілди, відповіла Вайолет. «Яка чудова родина!» «Ти так не думаєш?» Ентоні тільки пирхнув. «Я така задоволена, що запросила їх». Ентоні нічого не сказав, знову почулося пирхання. «Я додала їх до списку гостей в останній момент». «Я й не знав», – промимрив він. Вайолет кивнула. «Мені довелося покликати ще трьох молодих чоловіків із цього округу» щоб набрати рівну кількість пар разом із Шеффілдами. То що, варто чекати на прихід священника? І його брата, і навіть його сина. Хіба Джону не 16? Я була просто в розпачі. Знизала плечима Вайолет. Ентоні обдумав складне становище. Мабуть, його мати справді відчайдушно хотіла бачити Шеффілдів на цьому прийомі, коли запросила 16-річного хлопця до вечері. Не те, що в їхньому будинку дітей не запрошували на спільну вечерю. Бріджерто не порушували цю аристократичну традицію і їли завжди усією родиною в одній їдальні. Коли Ентоні вперше відвідав свого молодого друга, він дуже здивувався, коли побачив, що той обідає у дитячій. Проте прийом гостей є прийом гостей, і навіть Вайолет не повинна дозволяти сидіти дітям за спільним столом. «Я так розумію, ти знайомий з обома міс Шеффілд», – сказала Вайолет. Ентоні кивнув головою. «Я знаходжу, що вони обидві просто чудові», – продовжувала вона. «За ними майже немає посагу, але я вважаю, що при виборі нареченої чи нареченого багатство не таке важливе, як характер, звичайно, якщо ти тільки не перебуваєш у вічайдушному становищі. Якщо ти, – промовив Ентоні, – зібралася вказувати на мій бік, то я пас». Вайолет пирхнула і нагородила його гордовитим поглядом. «Я нічого не сказала такого, що дозволило б тобі глузувати з мене, сину мій. Я просто сказала правду. Ти повинен повзати на колінах щодня і дякувати своєму творцю за те, що тобі не треба одружуватися з багатою спадкоємицею, і ти можеш одружитися із тією, хто тобі подобається. Більшість людей не мають такої розкоші, як вибір дружини, незалежно від її добробуту. Ти чудово це знаєш». Ентоні лише посміхнувся. «То я маю дякувати своїй матері, чи все-таки творцеві. «Ти просто тварина!» Він м'яко приголубив її щоку. «Тварина, яку ти виростила!» «Це було зовсім нелегке завдання!» – пробурмотіла вона. «Я можу ручатися за це!» Він нахилився вперед і поцілував її в щоку. «Насолоджуйтесь, вітаючи ваших гостей, мамо!» Вона спохмурніла на нього, але це було швидше для виду. В душі вона дуже любила свого старшого сина, свого первістка – – Куди ти зібрався? – спитала вона його, побачивши, що він йде. «Прогулятися. – Прогулятися. – Правда? Він обернувся, трохи здивований її запитанням. – Так, прогулятися. А що, щось не так? – Ні, нічого, – відповіла вона. – Просто після того, як ти подорослішав, ти більше не прогулювався в нашому заміському маєтку. – Я не був у заміському маєтку, відколи подорослішав, – прокоментував він. «Так, справді», – погодилася вона, – «у такому разі тобі варто вирушити до наших квіткових садів. Коли квіти тільки-но починають розпускатися, це просто захоплююче. Подібного ти ніколи не побачиш у Лондоні». Ентоні кивнув головою. «Побачимося за вечерею». Вайолет усміхнулася йому і помахала рукою, дивлячись, як він йде до свого офісу. Той розташовувався в кутку будівлі та мав великі французькі двері, що виходили на веранду. Інтерес старшого сина до Шеффілд зацікавив її, тепер необхідно обчислити, якою із Шеффілдів він найбільше цікавиться. Приблизно через чверть години Ентоні прогулювався квітковими садами своєї матері, насолоджуючись протиріччям теплого сонця і холодного бризу, коли почув чиїсь кроки на прилеглій доріжці. Це зачепило його цікавість. Гості освоювалися в кімнатах, садівник мав вихідний, щиро кажучи, він сподівався на самотність. Він тихо попрямував до джерела звуку. Поки не досяг кінця своєї доріжки, він глянув праворуч, потім ліворуч, а потім побачив її. Чому він запитував себе? Він приємно здивований. Кейт Шеффілд одягнена в блідо-лавандову сукню, чарівно гармонувала з ірисами та гіацинтами. Вона стояла перед декоративною аркою, яка пізніше буде покрита квітучими рожевими й білими трояндами. Він побачив, як вона ласкаво провела пальцями по якійсь квітці, назву якої він не міг згадати. Потім вона нахилилася, щоб понюхати голландські тюльпани. «Вони не пахнуть», – сказав він, повільно прямуючи до неї. Вона здригнулася і випросталася, потім обернулася, щоб подивитись на нього. Помітивши, що вона опізнала його голос, він відчув себе дивно задоволеним. Наблизившись до неї, він підійшов до чудового червоного суцвіття – вони прекрасні та досить рідкісні в Англії, але, на жаль, тут вони не пахнуть. Вона мовчала набагато довше, ніж він очікував. Потім сказала, я до цього ніколи не бачила тюльпанів. Щось змусило його посміхнутися. Ніколи? Ну, коли вони ростуть у землі, пояснила вона. Едвіна отримує величезну кількість букетів цілий рік. Але я ніколи фактично не бачила, як вони ростуть. «Вони улюблені квіти моєї матері», – сказав Ентоні, нахиляючись і висмикуючи один. «І, звісно, гіацинти». «Звісно?» – вона з цікавістю посміхнулася. «Мама назвала мою наймолодшу сестру гіацинтою», – сказав він, вручаючи їй квітку. «Чи ви не знали цього?» – вона похитала головою. «Я не знала про це». «Нас дуже цікаво назвали», – промовив він, – «від Ентоні до гіацинти за обеткою. Але, можливо, я знаю про вас набагато більше, ніж ви знаєте про мене». Очі Кейт здивовано розширилися від такої загадкової заяви, але все, що вона сказала – це дуже схоже на правду. Ентоні підняв брову. «Я вражений, міс Шеффілд! Я чекав від вас гіднішої відповіді, щось на кшталт «Мені достатньо про вас відомо!» Кейт постаралася не робити обличчя таке саме, яке скривив він, коли імітував її, але в неї нічого не вийшло. «Я обіцяла Мері добре поводитися!» Ентоні голосно засміявся. Досить дивно, пробурмотіла Кейт. Реакція її двіни була такою ж. Він сперся рукою на декоративну арку, намагаючись уникнути колючок, і запитав мені дуже цікаво, що являє собою ваша хороша поведінка. Вона знизала плечима граючи тюльпаном, який він подарував їй. Я очікувала, що уникатиму вас. Але ви не думали сперечатися з господарем? Вона вистрілила у нього поглядом. «Проводилася деяка дискусія, а чи варто вас взагалі вважати господарем?» Зрештою, запрошення надіслала ваша мати. «Так», – погодився він, – «але я власник цього будинку». «Так», – пробурмотіла вона, – мері сказала про це. «І це вбиває вас, чи не так?» «А вам це так приємно?» – він кивнув з усмішкою. «Це не найлегша річ», – подразнив він її. При цьому він говорив так, ніби в нього на думці було щось іще. Але також і не найскладніша, сказав він. Ви мені не подобаєтеся, мілорде, випалила вона. Ні, сказав він з усмішкою здивування. Я й не думаю, що я вам подобаюсь. Кейт відчула себе дивно. Майже таке ж відчуття було в його кабінеті, перш ніж він поцілував її. Вона відчула напругу у своєму тілі, долоні стали гарячі, а внизу живота виникло дивне відчуття. Вона інстинктивно і, можливо, з почуття самозбереження зробила кілька кроків до нього. Він виглядав здивованим, наче прочитав її думки. Вона пограла квіткою в руці, потім сказала, «Ви не повинні були зривати його. Вам необхідно було подарувати тюльпан», сказав він, ніби констатуючи факт. «Зовсім неправильно, що Едвіна отримує всі квіти». Кейт відчула подяку, але постаралася приховати її. Тим не менш, зуміла вимовити вона, Думаю, вашому садівникові не сподобається, що ви знищуєте його працю. Він диявольськи посміхнувся. Він звинуватить у цьому одного з моїх молодших братів. Вона не змогла приховати посмішку. Я не думала, що ви здатні на такий поганий прийом, сказала вона. Не думали? Вона хитнула головою. Моя думка про вас знову впала ще нижче. Ох! Він звинувачуючи, потряс пальцем у її бік. «Передбачається, що ви повинні себе добре поводити», – Кейт озирнулася. «Це ж не рахується, коли мене ніхто не може чути, правда? Я можу вас почути?» «Ви, безумовно, не беретеся до уваги», – він схилив голову у її бік. «Я думав, я єдиний, кого ви повинні враховувати у ваших розрахунках», – Кейт промовчала, не бажаючи зустрічатися з ним поглядом. Щоразу, коли вона дозволяла собі занурюватися в оксамитову глибину його очей, Ноги в неї ставали ватними, і живіт починав якось дивно поводитися. «Міс Шеффілд!» – тихо промовив він. Вона звела очі – велика помилка, внизу живота знову розлилося дивне тепло. «Чому ви шукали мене?» – запитала вона. Ентоні випростався. «Я вас не шукав. Я був здивований, побачивши вас тут, як і ви мене». Хоча, подумав він уїдливо, нема чого тут дивуватися, він мав здогадатися – що у матері в голові, коли вона запитала його, куди він іде, вона фактично направила його сюди, у ці квіткові сади. Але як же вона змогла влаштувати його зустріч із неправильною міс Шеффілд? До того ж, вона б явно вважала за краще не Кейт, а й Двіну, бачити як свою невістку. Але тепер, коли я знайшов вас, – сказав він, – я хотів би дещо сказати вам. «Щось, що ви ще не сказали, – уїдливо прокоментувала вона – «Я й думати не могла». Він проігнорував її глузування. «Я хотів би вибачитися перед вами». Це привернуло її увагу. Очі її здивовано розширились, а губи розкрилися. «Перепрошую?» Ентоні подумав, що голос її в цей момент схожий на квакання жаби. «Я повинен вибачитися за свою поведінку минулої ночі», – сказав він. «Я поводився із вами неприпустимо грубо». «Ви вибачаєтеся за свій поцілунок?» – спитала вона, виглядаючи досить приголомшеною. «Поцілунок? Він не збирався вибачатися за поцілунок. Він ніколи раніше не вибачався за поцілунок і не цілував ту, перед якою збирався вибачатися». «Так», – збрехав він, – за поцілунок. «І за решту теж». «Розумію», – пробурмотіла вона. «Я думала, гульвіси не вибачаються за це». Він мимоволі стиснув руку в кулак. «Прокляття, як же дратувала його ця її погана звичка передчасно робити висновки про нього?» «Гульвіса теж вибачається?» – грубо відрізав він. Вона глибоко зітхнула, потім зробила тривалий видих. «Що ж, тоді я приймаю ваші вибачення». «Добре», – сказав він, посміхаючись, посмішкою переможця. «Чи можу я провести вас додому?» Вона кивнула головою. «Але не думайте, що через це я раптово зміню свою думку про стосунки між вами та Ідвіною. Я ніколи не вважав, що вашу думку можна так легко похитнути», – відповів він дуже чесно. Вона обернулася до нього і подивилася йому в очі. «Факт залишається фактом. Ви поцілували мене», – прямо сказала вона. «І ви поцілували мене». Він не міг не піддразнити її. Її щоки почервоніли. «Факт залишається фактом», – рішуче повторила вона. «Це сталося. При тому, що ви збираєтеся одружитися з Едвіною, я не розглядаю зараз вашу репутацію, хоча й не вважаю її несуттєвою». «Ні, перебив він її. Я й не думав, що ви вважаєте мою репутацію несуттєвою». Вона пильно подивилася на нього. «Незалежно від вашої репутації, я не хочу, щоб між нами щось було». «Одного разу вже щось трапилося, і ви не можете це виправити». Він заговорив. «Це?» – розтягуючи слова, промовив він. Він хотів, щоб вона сказала слово «поцілунок», але зглянувся на неї і не став продовжувати. Крім того, поцілунок так і лишиться між ними. Навіть зараз, з її почервонілими щоками і губами, витягнутими в лінію – він ставив питання, що він відчує, якщо зараз схопить її і спробує своїм язиком на смак ніжну м'якість її рота. Вона пахне подібно до весняного саду, чи знову цей запах невинності та чистоти із домішкою лілій. Вона знову розтане в його обіймах або відштовхне його і побіжить до хати. Був лише один спосіб з'ясувати це, але його виконання зруйнує його можливість одружитися з едвіною, але, можливо, одруження з Ідвіною навпаки принесе йому лише ускладнення та труднощі. Але ж зовсім не гарно так бажати сестру своєї нареченої, зрештою. Можливо, настав час пошукати собі іншу наречену. Хоч це буде так стомлююче. А може варто поцілувати Кейт Шеффілд тут, у досконалій красі садів обріхолла з квітами під ногами та легким запахом бузку, який літає у повітрі. Може бути. Може бути.